щоб не було краю нашій дорозі, лісам, полям, долинам. Хай би ніколи не вигулькнувало на обрії колодяжне. Так, я не хочу їхати в колодяжне, проте їду. Андрій майже весь час мовчить, і краєм ока, ловлячи його профіль, помічає між міжбрів'ї ледь-ледь означену складку, що свідчить про якусь вперту, невід'язну думку. Запона лісу розривається – і на окіл лягає поле, наче прослалася скатертина, і на краю цієї скатертини вже видно село колодяжне. Село біжить назустріч неквапно, виростає в розмірах, ось то поле на околиці, колгоспні будівлі, водоїна башта, старий напівзруйнований млин біля гребли, де гомониті й піниться вода, клиновий парк біля цукрового заводу, що пускає дим із розсядистої труби. Під горбом – глиняне урвисько, в якому темніє цегельня. Під дерев'яними накриттями сушаться вогкі паралелепіпеди брудного болотного кольору. Великий колгоспний садок світить розками яблук. Багато плодів попадало додолу, зуріє у траві. Повільно їдемо через село, далі по мальовничій околиці, звідки відкривається, мов на долоні, колодяжне. Знову по вулицях, поміж хаток. Скільки вже було отих поїздок сюди, скільки відвідин. Байрак за селом, тойненька жилка прозорого струмка. Осока здригається на вітрі, мов би щулиться від холоду. Андрій, вийшовши з машини, йде по стежці, роззирається, потім рве ожину. Ожини тут розливне море, ягоди вже доспілі, сік їхній, солодкувато Терпкий, від нього в роті свіжо і гірко. Нарвавши повну пригорщу, сідає на камені, по прозеленню. Над байраком летить гайворон. На якийсь мент зависає непорушно в струмені вітру, рине далі. Мимо Олі порівнює свою душу з отим гайвороном. Вона безпритульна і самотня саме в ці хвилини. Андрій йде вздовж струмка. Вигниста сока кипить довкола його ніг. Ось він зникає між силих верболозів, знову з'являється, ось майнув розмаяний русявий чуб. Пропадає за краєм байрака, муби має чітку ціль. А яка в нього може бути ціль? Андрій знає, що тут над колодяжним загинув його батько. Його батько льотчик-випробувач реактивних літаків, узагалі нової повітряної техніки яким він був? Ставний, чорнолокий, займався боксом, грав на гітарі, його улюбленим героєм був Джузепе Гарібальді. Любив альпіністські, сходження на високі гори, бував на Кавказі і на Памірі, яких пісень співав, найбільше сучасні, а також про гетьмана загайдачного, впадаючи в меланхолію, мугикав жорстокі романси непманських часів. Буваючи в чужих великих містах, неодмінно відвідував археологічні музеї. Знався на кераміці і на старовинній зброї. Спершу захоплювався фільмами італійського неореалізму, а потім охолов душею. Так, був знайомий із Юрієм Гагаріним і, можливо, з генеральним конструктором перших літальних космічних апаратів. Але ж не встиг все розповісти мусив тримати в секреті. Був уболівальником футбола, сам непогано грав у нападі, центрфорвардом і, звичайно, свого часу близько знався з видатними футболістами. Якими саме? Можливо, із Львом Яшиним і Юрієм Войновим. Чи був знайомий із Анатолієм Вишовцем? Трудно сказати, але бишовець став знаменитим нападником збірної країни і київського «Динамо» трохи пізніше, який ще мав захоплення. Любив ходити до лісу і зривати ранні весняні квіти, Привозив, траплялося додому цілі оберемки пролісків, лісового сону, фіало, крясту, конвалій. Якось був приніс їжака. Потім стало жалко, це химерне створіння випустив десь у лісі. Чому не збереглося фотознімків, де батько був би поряд із іншими льотчиками випробувачами серед новітньої експериментальної техніки? Такі знімки, мабуть, десь є, але батько ніколи не приносив їх додому. Збереглися тільки ті, де він сфотографований поміж учнів школи.